Beno, ba ni antzolarra naiz. E, informatika ikasi dut Herriko Unibertsitatean eta orain masterra ikasten ari naiz. Eta ba hortarako ere zure ikasketetan dako, e, sortu duzu Segapoto izeneko aplikazio hau, eh? Bai, eh karrera mailerako proiektu moduan garatu genuen. Aurretikan bazen beste aplikazio bat eh nagigatzaileantzat eta mugik moldaketa bat egitea pentsatu benuen, eta hemen da. Eta hor da, eta jadanik, badu zonbait orai egun e, ateraia dela, ze huiakzun duzu, soktu duzuen aplikazio horretaz? Ba publiko egin genuen momentuan, ja hasi zen apur bat zalapartatzoa sozialetan, batik bat Twitterren, Eta baditu bat ditu bat, deskarga. Mm -hmm. Guztu da egindako lanarekin. Ala eta guztiz ere, eguneraketak egiteko asmoa badaukagu. Eta akatxe txikitxoen konponketak. Horten aurkeztu pixka bat, segapoto aplikazio horrekin, zer eginditaike? Bertsolari fina bilaka egintaizke? Bueno, bai. E, barruan izan behar da beti bertso laria, baina aplikazioenek lagunduko digu gure zailtasune horietan bertso politagoa sortzen. Ba, badu neurria aukeratzea, baduzu aukeratzeko doinu, doinu desberdinak ere bai entzuteko, eta gero errima bilatzaile bat, eta sinonimo bilatzaile bat, bertsoa sortzerako orduan, Zalantuaren bat izan ezkero. Lagungarri beraz, bertsoa nahi duenak eraiki, sega apoto sortzearekin hori zen bakarrik zuen esidea? Bai, noski, Lagun artean e, bertso bat, batean ba, sortu nahi genean, eta aparteko laguntzarik ez dagoenean, ba, mugikorrean aukera hori izateko. Bertso zalean elkartetik laguntzarik eskuratu duzue? Bai, beti bertsoa laguntzarik izan dugu lagun, Bertzo zale elkartea e, asko lagundu du honetan, eta bertzo murgildu mur nahi ibili gara beti. Hor beste gauza bat edes, ahil bat, or, behar dugu egan segapoto izeneko aplikazioa telekargatuko dutenek, behar dute Android telefonoa, e, iPhone bat duenak, ez du orain dik suerte hori. Ez, agian hori da gabezia abuzietako eta aplikazio haurena, Android sistema eragiletarako bakarri dago erabiletarri, badugu intenzioa, etorkizunean beste sistema batzuetarako ere garatzeko, baina oraindik ez dakertu ikusi. Ongi, ba, ez dakit, gehiago korik baduzun... Uh... Gehitzeko, Ion Lizarrazu, behar ba, ez dakitzer egin behar da, xuxen zure aplikazioa telekargatzeko? Ba, Androidetako Play Storean xerapoto bilatu, eta bertan agertzen da. Ongi, ba, esker mila, eta ikusiko, ea noiz berriz elkartuko ginen gehiago jakiteko, eta suerte hon, zuri Ion Lizarrazu? Ha, 2 mila esker, eta berdin.